الله و وحي الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول المحدث مصنف عليه رحمه الله باب وظفه سنتي مصرا دي كتاب علم شروط علم کې آخذ او آدائی بید آخذ اور آدائی لید دا آدائی و دا آخذ تریقہ جی کرتے ہیں ماکی صلحان ربطی کرتے ہیں زیت ربط و ضرورت مشترے ہیں اختلاف مشترے ہیں سیاغ اصلاح <تصفح> اولا تفصیل پا بابا دلوحی کی ذکر شروع دیبی اجمالان ذکر کمک سمیتو و حد سنیر افضلیر دا اچاد پارا چه استار زوی او شاگت جاوری احوارانی وقراتو علیه اشاگرد اوستاد ثواری او ریا وانا اسمعو بلی اوستاد ثواری او دا اولی انبانی ناغلنی شاپانی کتب ایلی دیکی ویڈی ری بھام دا تعبیرات چندگی یې یي یي قالا ذکر رؤیا روا یی شی چوریدې او کې دې شینې وردیدینې ده دان اناوی اور ادی مقابل کې مسطر رہی مسلسل دیکھا Vishnu Advi kara pe yakul ta mutasallal ko masafah musalsal bil awwaliyat musalsal de akhl de siyak شاگر کی بل کل شاگر تبی آم پر دنیا گی. مو سلسل دل اسواریں، اسوار چه سباکو، او بو کجوری خرلی شاگر لیا برکتی. شاگر دی کے بل تبوائی آم داتی رکھنی کارو. اموصانی و غراز قسم مقدم شود. یاد طرف تفصیل پسیغو العلاقی کرید. دیم طرف تا موصانی فوی چرم آفازام کی تا دیسیغو کم آبینک پاک مشتید. داییو شاندی سلید. دا دمتاخرینو استیلاد. مشرانه کی no, سمیت دی کودا حدثن دے کو آفری نے کو قراط آلائی دے کو انبیع نہیں دے کو ناغولین دے کو یہ نتعام دے قوابطان رو آفری آفری تیرو شیلو موحدیس ساد پر خدردین یعنی چونکه ده اصطلاحات و قائل دید، ده مساند ده خبر تاییر قیل دید، آغوی دره محادثنا دلوغوی محادث مراد دید، خبر کون لغوی خبر کون که ار کسم اتفاج دید مالاو او اغه دا مراعت نکي کړي کې کملہ فريش مروت کړی ه حکم جيم کاي تلائمو حديثي هغه بده يوه استعمال کړي ول علم نشوي دې چې په دې عينی ذاته حکم ځام کړ دې ظاهر قول مصري خدا دې دینن موطراح محدثین مرایم موصانی پدیم وقام کې درایته کم وکړې دي او عامه آدامي فرض پدې کې څه تعالې عادی اوسه پدې کې آتا دلایله دي آتا پدشری کی واہ زمنگ و پارادو خبره امیننا یو اصل ورود د خبره او دې مہاراج د مصنف اول پا تعلیقات کې د حمیدی صاحب تعویل وقال لنا حميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأمنا وسمعت واحدا حميدي ژوند کېره او استاده او حميدي بيد فرصت لنا قال او حدسنا حد دیکو عبران دیکو انباد دیکو سمیتو کفو مادو ات کے فردی و جی حدسو او براوانگا سمیتو دا مادو کی فردی او ناو ناو تو دا ہے ات کے فردی او اس کی سعید متقلی مرغیلی او په سمې کې ته غد مت کوي واهدا لا یو شاعتو ته حمیدي قال او موسیي قال درنو غره بالکل بیان دی چې تفاوت نشته وقاله مسعود رضی الله تعالی عنه حدثان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رویت کریں بدل رخلق بدل خلق کے ذکر کریں رہیں و بعد ملائکوں کی سلوس و عشق و عشق نمبر دیم ګل کینډر کړې د کتاب ترصېد نه په تاګ دې ذکر کړل دی وروه خپل سبقات کلمت ولام بد الرحم الله ان احدكم يمعقد في بطن 40 يوما ثلاثي اوقات کہ ماده خفقت دم وغیرہ کہ 30 يوم کی متل حدیث ائے دم مصنی وقال امنا صور حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا لفظا عدی شو دا ساجق المذوق عدی مسعود رضی اللہ تعالیٰ وطانو او ازار محبت رسول الله صلی وسلم وقال شريف بن عبد الله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كرمت قضاء وكذا مواثني فلي رحمت دار به شفي عبد الله انا مراد عبد الله بن ابي مسعود دي كتاب الجنايت كي نقلكره په او کی يوصل بي نشته ثربا او مات نور حدیثه د من ماته و دوه من دون لاین د د دخلن نار سوق مشی یو د لان لاوا کی داخد شو دل تر متانی غرض نه ترې او تغير حدیثه علم بکراغ ده او انا عبد حرق مشترین دیعان <سؤال> اوضا سمیتو دلت دام ازده. کلی باتو کذاتا خیفن اوکو. کلمه کذاتا را خوزد و دعونی اللہ دخل <سؤال> النهار دی. بلا سرد حضیفر ای وقع رفضیفتو حددتنا رسول اللہ اسلام حدیثینی. بیا کړو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د حدیثا نقل کړل دیم ځکه یو درو یو شپه ته صحه کم دي کم د حدیث دی یو حدیث د امانت ته دی حدیث را په امانت دی د جن رسول الله معنه کړي نه لماتره د رحمت قلوب رجال دا التم عقد شو ديم حبيب رقده ماننده دتہ صوبره په ریدي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حدث على محمد چه یې په دین او په کنه خال <على> ابو العالی عمی باسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمایر بیا ربی ابو العالی عمی باسر زیادہ میں فیروز البسری لاتا اوزینہ ہم بی لیتا کلسوم ہم بی لیتا زیادہ میں اوزینہ زنی حلق لقب دی برعالے بر را ایدا کوي کدا بغا شي اولول سو کوینا د تنم رفیع ابن امیران دی اور یاسی یاسید دد کو کې را د بنی ر احق بجی او جنا وغه عذاب جاهلیت په داور کې راهم او اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کال نو سره راغله دغه وينا صحابه نه او مشه تابعین نه نبی کړه وصنب دعا حدیث درشده ابو دعالیه کتاب ترخیر کتاب ترخیر کی ذکر کرده گیارہ سو پچھئس نمبر کے دلتا اغمات کن حدیث ذکرنک شریم آئیر ویان ربی چبری کسیدی لَا يَنْبَغِرِ لَا حَدِيرًا يَاقُولَ يق... نَا خِرٌ مِّنْ وَسِبْلِ مَتَّا لَا يَنْبَغِرِ لَا حَدِيرًا يَاقُولَ نَذِبْمَنَا سَبْدَ يُوكَذْتَ فَارَا اشتِيذَ مَعْفَ بَارَكِوهِ لَغَرَهِ مَذَيُنِسِنِ مَتَّانَا لَذِيَا اَنْفَوْدُ رَمَضًا سَعِتِي داتا ساوده ته د پاره دې تاک معلوم کئ داتا ساوده دې د پاره دې اني بیا با سوفي ما يردي ان دا ټول الفاظ دي هم سمع شفي ما يردي لفظهم سمل پاولانا صالی نبی صلی اللہ وسلم یا ریان عبدی دانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایت محسنیت کتاب ترسیل ذکر پرائے گیارہ سو پچیش نمار سبحانہ ین لالا یمومن حسنتا فلذمومن نکین لكمی دتغرزه دمصنی فلی رحمت ده نقل اغم دا ری چې ان نبی صلی الله عن نبیم بھاگه ویردی همراه وقالا بھردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یردیان رب تبارک و تعالی لب غردار ویچده مصنف دیمجیل کی ذکر کرده ری کشم الباری وارا ہوئی دن صفحہ گیار رسو ایک از آدیس حلفاز علت تقرب الحب دو کلیچ باند ماترانی جی کی این از آگاتا نیجی کیگمان خدا نصدہ بہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویتن کی تقادری کاش بلواری වල به پورا تحقیق کړی دے کوثر جاری په طریقات کې به تحقیق شته کاش بلواری تک مرجو کولا دین جیل یو سره نو د سمصفه جاری کې مرجو کوی نو دین جیل یو سره په ذاته خشيبه غوري بلہ دلته څو ورته په اړه اعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یریان ربکم یوترہ سای نبی اسلام راہ بردر پریریان عمر رضی اللہ تعالی دارہ ویچرے دردہ اصل محصد چرے آخو دلتا مذکور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کاؤپا صحابوں باندی او د صوق دل تجده او ده الفاظ دفاره چده که حد دخنا همراه اپده که هان همراه اناد بالله ابن دیناره هان امی اماره هل بات دایونو سانت چاعدی و اپا کانان جائشی اینو شیر دیں. حن عبداللہ ابن دینا، حن ابن عمر. زکا حقا زمانہ مشغول لہا بل زمانہ وا. لیکن دور کے حنان مو آیا برکرے تا یقون سوئے و آیا شیر خلق شک واقع نشی. حد دفنا قطعب آو حد دفنا اسماعیل. سانتی هم دغا عن عنا دار در ریال حالات <سؤال> محجد کرشویدی. موت بالحديثم <سؤال> و توجه شعید. إن من شجر دولنا ایوان دانو غزید دا پاناو دا پشان مسلمان دا معتبعان قیده اصدی. وعلا فوقعن عصوی شجر دبوعدهن و خلقه واقع په لو په وند او ميدان او زه ته کې چې دا وکړم وني عبد الله می عمر وې او وقعه په نه جنا نه راځم په ذکراره چې ویم چې دا خو بجره ده په صحرې تو فحيال <سؤال> ار اتلکه شرمه سو مقالو حدثنا رسول الله ترا تا بیان رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله درته حیث و صد پار دای غب این جه کفیرالا دا کما کفیر په حدیثونی بیرستو غره په دې دین باپ کې ونا می مسلمه حدیثونی معي اذا تفین درا غری واکه حضور دا واکه د ابن مدوره ته کله فاراجی کلن راجی اپا ملاحظر این عربت مونی فا حدیسونی. نبیگا فی باکاری. اپا تغدیده دیتر این بی فی تذورت حدیث کې یو څو خبرې معلوم شی او خپل دا صاحب دا شو یو دا حدیث دا معلومه کوله رسول سره واپس یو هی دا مطلب دا مطلب په دې باندې موږ د کار په اړه یو مقاله او صدق میاره تعالی الله ما دې خبرې نه کوي یو شو مالینو په اړه فقاری چې د کوي ده وینا هم مصطعید بابون ها هم محوض اکره بابون ها هم به تمرین المتعلم فسول اک باری که او گئی رای فنورو کتابون ها هم به تمرین المتعلم و دارم هم تعلین المتعلم تمرین چیره محکر مانه کاری زیب باو алМыس ੈੇੈੇ੟ੇੇ ੈ੩ੇ ੩ੇ੭੣ੁ �ੈੇੈੀੇ�� ઓસિ�� ੭ཇੇੇ ੨ੇ ੡ੇ੟ੇੇ੔੠ੇ੠ੇੇ لا੄ ૻੇ ੨ � blockaymar revert end awareness in 10 lm 60th generation channel same dropin mal는지 � Site, which is a ship. iBook to په دې کې ما یو نابکلاسو دی یو نابکلاسو خو خو مقابله کولای شي مناظره کې به موږ مرګې دا په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پاتې شوې ده تمرین دې په تمرین کې دا کار وکړي چې وسار کړي شاګرد نه تاسو کې نو ايسته در شغته یو شي نوګه دې غانم مطالعه کین نو اغاز په دې مطالعه کې دایتي پادو کې جذاده خغو روانه کیږي په فوستر نه یو کیو او دا میوا یبه طریقه دا چې کړه کړه شاګردانو ساده متوجه کای دا امتحان دي لرمه چې ما موږ دې دې کوي ا دې امتحان کج راو هو دsene کوي په ورته نور کتاب وترخه او ست پوزیشن په جوړي څه چا ول نمبر راوي نه دې باندې څه کې دا چې درشکي کونه و کوي همدا زین به وي کناټو کتاب ورغړي دا حدیثنا دا معلومات شرائع چرا کسم تمرینونا دا کسم اختباط کرده دا پو اغلوطات ممنعات کن رجی کم کابو داود حدیث کن رسول اللہ اسلام عن الاغلوطات یو سات تفکور کرده چی خبرتا فکر و رسیگی او زهن دفیر شی دا یو ساته کته ده دا تدری ته متاینه ورره رسو مڅنی بابو ورته کی سم بابو په دې باندې بابر تھامه په علم بابر تھامه په علم او کنه په نړۍ کې سم بابو یو حدثنا علي بن عبد الله قد حدثنا صفياً خالقا علي بن أبي نجير حن مجاهد خالا صحبت بن عمار لل ملينا فلا ما صعبتنا نسول الله اسلام إلا حديثا واحدا ممددا صالح سبابة دين ايسه دراغل صفيا دبشرت فيدي الهي در فيدي الهي ملافقه دين صوباء بن دره بحديث که سبنا مسلیم سقاریف ایو حديث مصنی صوبه ابن وضاکنه دره تیوار نور هم آغاد اکیو برا نکا هم گوه خالکنن عند نبي اسلام فاوتی ابی جمار مند رسول اللہ اسلام خواهت و رسول اللہ اسلام لا دکی جرگو اللہ اوڑا شا این نمینا شجره شجره مصر, مصر و کمسل المسلم فارتون ما اراده وانا قوله نخلا فایدا آنا خلقم زپده خلقوی که شروع آمالی خلق برات بیاده مانتباتو کی فسکتو فقار نبی صلی اللہ علیہ السلام هی اناخل تولو بری ترکا پیش ہو او دل <سؤال> نه په فاده ومن غوړیږي روحلونه د مخکې دي شو نو په ستېره کاوه مخکې یو هغه تیرې کابادای غوا چې منب با برم تصدی چ پدېو مسله او پدې حریف مكنه ترانکه با ودا کړې ترانکه ودا کړې بل وتاه صدا کتاب یې غزت وې وای یې غزت په څنګه وې په تقریر باندې و هم چې پدې حدیث کی دادا مسلحی دیده وینا مسامت پی دادا بابنا وضاقل وشوی تاث بدیمان ہی دائنی آگا ترقیه کار بوستقای دیگی انشاءاللہ حدیث ننور مسلم دیر معلمی جی امشان و عدب پکار دیو، حیاء پکار دیو، خبر کول پکار دیو، کشرانتا چې زینون دیو قطع و رسیجی، دیکن چو خبر کل جورا شلاؤ، داقیق شلاؤ، مشاکر دیو پارا خدا پکار دیو، سوچ بوچی خطبه بے, بے پی الغاز نپری دیو، وا خبریتون ده سيدنا نكتبه وزاحتکی ری وای او تا ان بصاو قضا شکی شاگفت په خبره دقیقه کی قصان او تذقیقه یو به او توي ماسی ویلی نار یاد کی جگد یاد کی نبدید خپل <سؤال> او ذا الفاظ او تشی وزاحتکی سو کو وحفلل موندو ستاند په کومه ترټی باندې روان پیلو هي موږ سکرې دللای او مرحت نصیب کی موږ وا ترټه تاسو ګونه تاسو هپا کېږي شاپور شه دللا مرحت نصیب کی مختصره دي کې وې چې کتابونو متنا غوغه ترخیص غوغه او چې تقریر به هو کوم به څه میږي نه ما بده راو نا غلبه دې د حمزه ورکړه ډاکټر پردې راته تفخیس ویلې ورځکا تا نو که څه ته یی چې اختر ز سواب وی دا تاریخ چې ز سواب وی ته ما ده کایماله مزرقه یوه دې نو اختر پردې و خبر بلغهم علم کئ چې تاسو څنګه نه تاسو مناسبت به مسل کې کوم مناسبت مسل نه یو بے رب تاسو کې نو زه دا د مطاليب نو خان له لاره دی رسول اللہ تعالیٰ اسلام چطفو سکنو روس حدیث نظام معلومت سوچو تیو بھی جو مار محطر آور شو اور یہ خبر اپورت فریحان بے پری جمین کی بائی خبر امال فرسات ایغای تعلق روست ویما اسے میں درکلا او ورې کې مناشابت څه ده مسلمان د نحري وایې تا ویې تر خلکو مخته هیوجوده تاګېږي ګرې چا دای وي دې چې په دې د تلد تو ولود د تناسل ما د پرتد مذاکره او مانث کده یو بلنا بطه ثرا یت کی داونی حال بل کیږي د یو نه جرا شند هغه سکی په ورته ول کیږي سره سرهږي په دی واینا دی اختلاط وصول خلقات معلوم انتا تا تابیر کئی تا تیر دیر کجورو خاخونا کٹ کی او ریپاکی صد کلمونا وضا کئی فلسفه دا کجورو چی دا سر نکارسو لہوچی گی دی انسان سر چی کارسو لہوچی دام پکیو تجریبه ها چه او با پیرا لیو کجور اوبوکی دوب شرا ختمی گی، انسان چمپ اوبوکی دوب شنو ختمی گی، دامیو کجور خلقات چره نو، دا ما باقیه من ها تین ادم نده، ما باقیه. دا دامنا نبی نیشت آن را خطا پاتی سردان را پیدا ری، دا پکې وقول دي چې د کایوري په ځینی واکې دا چې پکا چوالیکې د سی بوې له کله نه څه ولې په دې ټولو دومن دي اسکار دې اسکار لري چې مسلمان سره تسبيه ورکړی دلته انسان سره تسبيه کول پکارو پدې مکورو جوکي هو مسلمان دی کورای مسلمان دی ټول انسان یې یو شان دي چلېږي ظاهردا دا چې رسول الله ستاسو جمعہ راوړې شو به دا جمعہ وروغړې دې وهنه بے سانجو ورهي بے ستو ورهي بے لرگه ورهي بے پاڼه ورهي <coughs> <coughs> بے داناو ورهي پدانکي اندرون کي اډو کي ورهي الله جل شانو په قدير خیر غذرونه به زين د دې کي او شه دي شين نه نه او داولنه جمعه رو چې غول دې هم فلکي ها کو به وسې داني اونې سي کاچا غزا ته مزه کوي ها به دانه اونې سي غدانه خو چې په خشي ها ثم فادردا په کلو نو کلو باندې ها که چريږي او غذرې چره هم 썰ست lean rate in cardioif polisipol fuam د drag toni ki, dhem pa divayna youh ki د Dalaj as muchyora da adama del meriza pa ravadara ajubara. Shaya cha paros kar DJe ta ji bova ba naAN, The butor za Infyoorenzen ide rawe remember حتی پیدا من پیدا من دی دغه یاند مسمع ستایبی ورکړل شو نا پین تاسو څه وی راي را ده با پر رب توم راي د حدیث مثلیه هم علي تعجب بیان اور او باب آیا باب الکرہہ اور اراکار میں حد کی وراثت اور ہمارے قران تراکم جائز ہے کہ باب الکرہہ اور اراکار میں حد کی یہ بھاو میں کھادا بتن کا روہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اقرار المقت يقول قر یہ پرختر انا محمد مصطفیہ پرختر انا محمد انوحتنا الوجه انا عنن عن اوحتنا انا يقول امرت ان يقول امرت ان ترت انا يقول امرت ان ترت پرتر عبد الله نو ن م ر ہوں انو دیاں د مالک الله صلی الله علیه و سلم دغه پر فقال له رسول الله صلی الله پښتو په دې واره کې زموږ سره عرض محدث ماخه سره ظاهر دې زکه محدث او دا غي اعتبار ذکرو په دې کې د شاګرد استاد تا او ذکر دي دن ما کي دا استاد شاګرد وي ته شاګرد د سیو را ده تفي زو ذکر کوي دلته غراز ته یې مطلب وار ناراد په چا باندې ښاوي طریقه دا خزارا چې استاد وي شاګرد یې او ری وکي اب هغه اسی مې ندی ته دې په دې څه شاګر بغوږي خوده استاد توي خدای یمونو متقدره شاګر دې استاد توي استاد به شاګر توي دوانه کو شاګر دې دام سیده اکو اصحاد شاگر توایی ها ترجیه کم للا یا دیر ترجیه دا چو اصحاد شاگر دیاوری کنا دیر ترجیه دا چو شاگر دیر ترجیه دا چو شاگر دیر ترجیه دا اکثر محدشین استادی و شاگردي اوري ليكنه مامو بحني قاوي مام علي ابن ابي زي اوو چې شاگرد او تاسو و راي دي غزبت ان خيز اب مابزن عادت وېدا یو شې دې کو ساري شاګرد تو یو کو شاګرد دوه سال ته وې موتر جن د هوتمو تو یې شې موتر جن د هو کې ام سن کالیا احمد وران حسن وسودي و مالک القراءت دريا ساري ديګر کا یاد حسن یې سید فقعن ثوري د معالي او ذا په کوم دي کې ماجميږي دا دري وړانده آثار په کوم دي کې ماجميږي رسول محمد اسلام ته محمد حسن واسطي انا او حسن خو غور او د دولت المزي کبار عشي شیط عون ملک رشو عمون رسی عف سیده دا حسن صلی اللہ علیہ باسا بین قرآتی علیم چشاقل دبیو اصداد عودي وحدثنا عبادلہ بل مصرحان سفیان قارضا قوری آل محادث صلی اللہ علیہ چه محدیثت سبا قرار اولیشنو وید پرنوانش رایی چه ویو صلیح حد دسنی داد سفیان اثار ریالتے محلق نقل کرده بیروس تے محصول کرده موسانی پایو سمیو تابا آسانی قولان مالک داد مالک قولی مالان جکر کرده تفصیلن دے پایو جده مالک داد سفیان قول نقل کرده القرئات عن الـ شاغذ و استاذ اور ول قراته دو و استاذ شاغذ اور در شتری یودرے په ابتدای کې مالان ذکر کوو کو تکو واره ال حثانو و سعودی و مالک القرئات یالدا وحتج بازم في القرآت العالم بحديث عظم عام امي صالبا بعج نصوك مراد دیخوم داخلک مراد دی دا دوسر چکم ذکر دی دیو استیلاف پیشکر دی اینه سوری و حسن بشری دیم قول دا رہے چنا ابو سعید الحداد مراد دے دیشتی اوپرینی کترسی کر دی حمیدی تیرا مراد دیں اس تیزار پیس کر رہے کو شاکر دوستار تاو رہی نبیل قول دا تری قداخا سعیدہ اس لان دا حدید زمانی سعلا بنا لینا اعلا ومرکا صلی صلاة قانم اگر از مام باورا و رسول اللہ اسلام تا رسول اللہ اسلامی تخفیزو کو دع باید ویف آد آخراتن عن نبی صلی اللہ او په دې تر رسول الله صلوات الله علیه و او هغه موارد ما کومو به دلیکا کوم لکه تاور کول نو دغه وي ته په دې حدیث کې طرفه را لوم رسول الله صلوات الله علیه و او نه دې دلاله کوم ته الله صلی الله او به شی مت اوم ته جئی او راو گحشتی محالیم بیپدیر اکی دو زمان رویت مقرکا اللہ مرک بیحادا دا حدیث ماں خط تفصیلی تیر شوید دو زمان باقیان فروستا عمد دې زمام ما که ما فصل زمانه ده कर्म دې کې قايري کې دا حديث ما پسل يو انه سمعت الملائكه يقول بما نحرج الرسول مع النبي صلى الله عليه دخل اليروني اصراعه على جمعين قوم عندي فانا خف في سمع کلو دیو تعال سمع کلو کلو او محمد وال نبی صلی الله علیه وسلم متکی دین زاره نه و بدنیا دی کیخکارا تر ان معنا حضرت احکارو پډاګا مند وو ته سیه د تر سیه ده ته سیه د تر سیه وای په دوه کثانو د فقلنا ها ذا رجول اللہ بی عبد المطقی مویدہ سبین صنی اللہ ویدئی فقال رجول اللہ بنا عبد المطلب وقال نبی اسلام قادر جب تو کم انم دیو آیا فقال رجول رجول صدی جیلی ان نیا صاعدہ کارک موشد دیدن علیکہ فرما صلاح تکوزدر نکوم پر حوضر بسختی کونپ تکوزدر رای وَلَا تَجِدْ عَلَيَّا فِي نَفْسِكَ خَبَّان دِيَنِّنِي اُغْسَرُونَ شِيْدْ مَا تَبْرَدُكِ رسول الله صلحة مَا بَلَا لَكَ وَا يَا تَجِدْ مَحِتَ دِيَوْ سَدَتَكَارِكِ فَقَالَ صَلَكَ بِي رَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آلَّهُ وَأَسَلَكَ إِلَنَّاسِ كُلُّهُمْ اِنَ وقال اللهم نعم رسول الله آل صلى عليه وآله يلا نعم او كن بي ا دركم طال الله باندې ا اللهم ركن تصلي الصلاه الخمس ان صلي الصلاه الخمس في اليوم والليله قال اللهم نعم بيان صدق بالله آل الله امرك ان تصوم هذا الشهر يا سنه قال اللهم نعم بيا صدق بالله يعلم ركن تاخذ هذه صدقه من اني ان يتقسم على فقراينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي رجولها من بما جاءت ذي وانا رسول الله ورائي من قومي زمن ايما هذا اخو بني تعالی نیک بکر دا وی خپلوانما حدیث دا هم راغلي په دې کې دما وصال محمد ابن سلام دی نا عبد الله ابن یوسف دې درته استاد عبد الله ابن یوسف دې سما یو بل استادون دې او موسی ابن اسماعیل نقل کړی دی ولی ابن عبد الحمید هم نقل دی هان سليمانا سعبیت عناس نبی اشلام ترمیجی عبی نقل <سؤال> کرده دو دمام رویت محسل دغشت ماشم ترشبه بیت تلاشی وراغ بیت تلاشی وراغ بیت دا خود دمام رویت محسل دغشتو وحتج جمالک مالکی استزاد بیسره ده د شتامنا چه خیرت د شاګر تو استاد مې یی دی یقرأ قوم دا اولسلی چی دا یقرأ مجهول شو یا یقرأ علی القوم همته وجلی فایقولون قوم یشهد لنا افان دی ویقول المقری فقول القاری مقری وی نو کاری متعلم بیوی اکرانی کسان که ما تویره ری. مقری ناو ساد مراد ده، کاری نا شاگت مراد ده، یکرو آنکوم رجا یکرو دونسی کهی. شتام کیونه عجیبه تیری خدا اگر کاشیب چره نو آغا با حیثیت معالیمی آغا پوروی. کم کا چه املا که آغا با حیثیت متعالیمی چه املا که اخفل حق و بال ثابتی یا حق و ذان مانی ثابتی یا دعیو حق و بالبانی ثابتی. اخفل حق و بالبانی ثابتی دابا حیثیت مدعیوی. کودا بل حق بزان صابیتی داماشیستی مدالیوی، کودا ایو حق ببل مانی صابیتی داماشیستی شاہیدوی، کتابتوشی، دا خوشاگردویو آو آو آو آو بین تو انکیویو آو کاتیب جکا، بے یوکرا قوم دغه نه قوم ته نو قوم ته دوت رپی خدای چې هغه کاچي وی قوم خدای دی دا اخرت د معالم ته متعالمین ته تردا چا ها مالیم مالیم متعالمین رب له دا غذا کاتیب دشتام فشتام مځی کا خو یو کا ور کی چې یو تاوار او زو دغه یو کا سیدا شتام او ري کاتیبم توګه خودری د قومه توه او کاتیب د پره رسیدې متعالین دی او نور قوم د پره رسیدې متعالین دی د د د کرتې په دې سې څوم دې چې د خپل معلم تاورېږه حق قالي کړې دې په دې سې څوم دې چې خپل متالم بیا وره دې کې دوه نړۍ حريت تل نړۍ بیرو سخر اقو مې يقرأ ایغه ماکنی آثار چیرې نو هغه مسند کله حسن سره او ده سفینه ثوری او ده مالک سره مسند کوه ما تاسو زیرګی وځي چې کار با سمیت اباهر عاصم یقول هل مالک او سفینه القرات او ابو عاصم ترګ دې مالیکا سفیان دا خلاص مونږ پیژنو ابو عاصم جیده دا پن د بیل باندې معروفو نبی ننه وی ذا حاکم مخلد رو حاکم مخددا ممس به نبییل دی ته د کوي چې اخله وګدو دن وو یا پ د او یا ما مت ته دکه د ته نبی کې ولې چې راغلی بس ته کسانو منډې واې چې دااتې تمام کې خو خدید ابن جریده خانه نتايب نو جریه یې سبقو ایمن جریه ته تواله ندي چې تماشه وکي دوت په راځو من کا وزن په مقابله کې به شې نه شمندره او آتی بثي ابن جریه ته انت ندي انت راه متهغه او څرره 200 الدولارو کې د یو فرض د عمل لپاره 7 کاله او شپږ مېشتي هر څه حدیثانه چې مالک دي نو ولې پدې کېږي مانا کوم کړئ نور نو تا کې څنګه مجبورین سر بحث او مطلب حدیثو دا به